Певно, він тебе знає. Кажеш собі, стежить і чекає, можливо, і вже дочекався. Все далеко зайшло, а якщо ситуація така, як повідомила Марта, то це триває вже багато часу, можливо, що все вже вирішено. Можливо, навіть пізно я спізнився. Шукаєш порятунок, шукаєш жалюгідну соломенку, за яку можна вхопитися. Ніяк не можеш змиритися з думкою, що ця завжди покірна й плаксива марта, це жалібливе створіння, яке набридало тобі своїми душевними розладами, ця покірна істота, яка ніколи не була здатна зробити вчинок, тепер на повний голос заявляє про своє рішення, про те, як треба жити. Вона вимагає і наполягає на тому аби ти змінився і прийняв те, що вона хоче. Це ніяк тобі не вкладається в голові, бо йо майо йо також ще від неї не сподівався. Уявляєш її смиренні очі, яким знав їх протягом останнього часу, а тепер вони, мабуть, налиті холодним розрахунком жорстокістю та невідступністю. ні. Перед обставинами життя, яке намагається змінити його подальший хід, не личить пасувати, в жодному разі не личить схилятися. А може вона блефує? Таке з жінками деколи трапляється відвіччою. Завтра їй не телефонувати. Скидаєш себе важке тепле пальто, якому вже упрів за час розмови з Мартою, Падаєш на ліжко, міркуєш, дивлячись у вікно. Вона була надзвичайно сміливою, такою, як ніколи. Лише тепер усвідомлюєш, що її втрачено, оскільки Марта, вочевидь, свого рішення не змінить. А ти також не будеш нічого робити. Біганина за жінками у тебе завжди викликала презирство і зневагу. Марта не виходить з голови. Вона, як наб'язлива ідея божевільного, забирає на себе увагу. Ходиш по квартирі, на кухні, запарюєш міцний чай, доливаєш до нього трохи вина, і приємна палюча рідина прогріває горлянку, стравохід розливається по тілу живою енергією. Знову розпач. Він нагадує про себе спершу активним калатанням серця, потім внутрішньою пасивністю від якої в'яне тіло виникає бажання тільки лежати, лежати і ще раз лежати. Усе більше бачиш образ Марти, який наче навмисне покидає минуле, щоб зараз знущатися з тебе своєю присутністю. Від внутрішнього болю навіть кусаєш подушку. Марта посміхається, її обличчя по святковому освітлене, й трохи неземне, вона подібна до 17-літнього дівчати, яке ще не підозрює про неприємні речі, розчурвання, чоловічу грубість, зневагу, білю, втрати близької людини, або ж зраду, безсонні ночі сліз і страждань, вони до неможливого живі та відкриті очі. Боже, такої я її ще не бачив. Боїшся цієї присутності перед твоїми розгубленими очима ілюзій, бо вона ніби показує свої кращі властивості, від яких ти легко, важно і зневажливо відмовився. Аби розвіятися, підходиш до вікна, задумливо вдивляючись у післяобідні зимові сутінки. Придивляєшся до осиротілих силуетів дерев і помічаєш свого старого знайомого незнайомця, який нещодавно харкнув на твій новий чобіт. Ніяк не можеш розгледіти, що він робить у напівтемріви, майже зливаючись з деревами, але точно знаєш, що це він, його повільна незграбна фігура, не усвідомлюючи чому, Вибігаєш з кімнати, похавцем одягаєшся, узуваєш чоботи і біжиш на повітря, на ходу обмірковуєш, як поясниш своє втручання у спокійне життя цієї людини. Знаходиш простих і вихід, запросиш його на чарку.